Теж у професора одного. Дядька її чи що? Теж тип цей дядько. Так і не я, Чи він справді пришилипувати, чи тільки прикидається? Та вони всі вчені з жуком у голові. Робота шклята. Думай і думай. От і морочиться в голові. Я це розумію. Так отакі -от в нас дискусії, Марта. Ще й дитини то й нема, а розмов повна хата. Вона мені загальними ідеями про визволення жінки, а я її практикою. Практикою».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 І крім того, він десь випадково бачив Славенка, тобто Юрчика, подумала вона. Отже, може знову за нього згадати, почне ще з нього глузувати. Ох, яка це буде мука. Вона стиналась, уявляючи можливість такої наруги. Але Дмитро ще не збирався йти і почав розповідати про Дніпропетровське, про його промислове значення для республіки про українізацію цього центру важкої індустрії. Загалом він був задоволений. «Сунемось уперед», – казав він. «І дивно просто, як захоплює цей процес навіть такі елементи, що, здається, мусили бути до нього цілком байдужі, коли не ворожі. Ви помічали, га?» «Недалеко поприклад, ходити. В того професора, що з Жуком. Дочка є. Двоюрідно чи там второюрідно вона моїй Оксані доводиться так дружина, розумієте, дивом здивувалась, коли її оце побачила. Запекле, каже, було єдине неділими мене ніяких тобі Україн. А тепер так по-українськи забалакала, що аж завитки беруть. З усіма правилами, не те, що ми грішники, як на язик не вертається. Навіть кілька зауважень мені зробила. Непоправно, каже, висловлюєтесь». «Ну, Марто, якщо таких узяло, то це вже факт. Правда, дружина каже, що тут без отого Славенка не обійшлося. А при чому ж він там?» – спитала Марта ревниво. «Як при чому? Наречені ж вони. Завтра і весілля. Нас запрошували. Та ми їдемо завтра ввечері. А що, пригадайте, не я вам казав ще тоді, що він з вами не поженеться?» «Не слухали мене тоді, Марто, а мені й досі вірити шкода. Дуже ви мені подобались», – додав він щиро. Марта, тримаючись якомога на межі непритомності, прошепотіла – «Не згадуйте, Дмитре. Ні про що не згадуйте. Це так давно було». «Де там давно? Чи й два місяці тому буде?» «Е, то у вас жар малий? Аспірин є?» – вона кивнула головою. «Випийте аспірину на ніч тепло вкрити, щоб запрійти. Завтра не виходити. Післязавтра здорово. Це вам практична порада. Я так роблю і завжди допомагає. Шкода, шкода. А я хотів вас запросити, щоб разом сьогодні до театру. З моєю Оксаною познайомилися б». «Ну не виходить, треба бігти. Вашу руку». «Та не бійтеся, то я тоді погарячився трохи. Правду сказати не люблю, якщо не на моє крутиться». Він приятельськи попрощався з дівчиною і пішов собі. Марта справді ледве спромоглася подати йому руку. Огидна новина відібрала їй усю решту сил. Скувала руки, поняла її тіло нестерпучим холодом. Він жениться. Та коли ж це сталося? Тільки тиждень вони не бачилися. Отже, отже, і раніше все плуталось у неї. Жениться, наречена, завтра весілля. А вона? Отже, весь час, коли вона жила тільки ним, коли безтямно прагнула створити для нього і для себе щось нове в житті, щось світле, вічне, прекрасне. Він дурив, дурив її. Він присипляв її міркуваннями, ховався за наукою, і вона сліпа його не розгадала. Біохімія, майбутнє людськості. Тимчасова коханка, як це просто і звичайно. Голова їй туманилась, але свідомість не покидала. Вона вже нічого не розуміла до ладу, тільки безформне формене палюще відчуття їй лишилось, що їдучими ферментами стравлений білокій мрій. Раптом вона підвелася, охоплена болісною, надзвичайною виразною думкою. Її зраджено? Що ж, у цьому справді нічого нового не було. Елегія атракціонів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 Якби сили його бажання могла матеріалізуватись, то не тільки кімната, а й цілий розкішний будинок був би споруджений для Марти. Випали на вогні його колишнього чуття. Дівчина зробилась йому ще дорожче, бо з попилу свого розпачливого, неподіленого кохання, він дістав не жужелицю гидку, а зливок чистого металу. Його чуття не зникло, а перетворилось. Він не втратив її, бо й не мав ніколи. І тепер дівчина була йому за разом з погадом і надією, втіленням усього прекрасного, радісного і доброго, що мусить і далі його вести. Він не зруйнував її в собі, а він як невичерпну спрагу пізнання. І все, що він мав у житті ясного, тепер прилучились до дівчини, як до свого джерела. Всі його прагнення, скуті колись її величі, якою він ніби дорівнювався, тепер прокинулись ще міцніші і манили його поривали. Льове виходив із ціпеніння. Свіжий, наснажений. Він готовий був до безмежної путі.